امور رجالي صناع حياتي اقمار ليلي منهار الهدات انا امور رجالي صناع حياتي مارر ليلي نار الخاتي تزالوا صباتي وصاروا بذاتي تركن الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا الأبات العمر يمضي وراء <أه> الحمد لله رب العالمين الحمد كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمسلم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أزاتهم فجرس وزن الله قمج جمسد روجد sa surom Lukman i pokušačemo da razumimo i dok učimo neke od mudrosti suri Lukman di Allah subhanahu wa ta'ala počnev uplemenitu sur sarječima a'udhu billahi minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alif lammim počinje sa riječima koje nisu razumljive za ljude. Elif la mim, kada upitate najvećeg poznavaca arapskog jezika u današnjem vremenu, prevedi mi ovu riječ, objasni mi reče ona je takva kakva jeste. I onda postoje razlišta mišljenja kod mufesira, kod islamskih učenjaka, šta znače ovje ređe u Kur'anu kada dođu elif la mim, elif la mim sad, kaf ha ja'in sad i tako dalje. Jedno od najbližih mišljenja je da Allah subhanahu wa ta'ala određene sure počinje sa ovim harfovima, sa ovim slovima, da kaže čitavome čovečanstvu. O ljudi, ovaj Kur'an koji je nadnaravan, nedokučiv, svojim stilom, redosljedom ajeta, svojim stilom izgovaranja, izazovom čitavu čovečanstva da ne mogu doćniti sa jednom surom sličnom Kuran, O ljudi, ovaj Kur'an je od ovih harfova, od Elifa, od Lama, od Mima, od Keafa, ti dvadeset osam harfova koji su u arapskom jeziku i Kur'an je upravo od tog jezika pa dođite vi sa nečim sličnim Kur'an i uzmite ove harfove ova slova i služite se njima uzmite vremena koliko god hoćete uzmite čita vijek sazovite sve lingviste sazovite sve pametne i mudre ljude i one koji su mladi i oni koji su stari pomozite se i džinima da dođete samo sa jednom surom sličnom Kur'anu le jetu bi mithlihi waleu kana ba'duhum li ba'dim zahira kaže Allah neće doći ni sa čim sličnim Kur'anu pa makar ljudi džini jedni drugima vidljivi bili Pa da sjede i noćima i danima i dogovaraju kako će da sastavi jednu suru o tri ajete. Nakon toga Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže Tilke ajatu il kitab il hakim. Ovi ajeti u Kur'anu su ajeti Kur'ana mudroga. I Allah počinje nakon alif la mi sa riječju u drugome ajetu al hakimu što nas asocira na mudrost pa ćemo uz Allahovu pomoć večeras nešto progovoriti o mudrosti o tome kako je Lukman shvatio mudrost šta su islamski učenjaci rekli o mudrosti i koliko je ona važna za jednoga muslimana nakon ovih ajeta dolaze ajeti o Allahovom stvaranju o pojedinim propisima i tako dalje Na sljedećoj stranici Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa laqad atayna Luqman al-hikmah." Zajista smo mi Luqmanu podarili mudrost. Što znači da je mudrost od Allah. "Wa laqad atayna Luqmana al-hikmah." Kaže Što je šaret da vijernik treba da moli Allah za mudrost, da mu ju podari. Allahu moj podari mi mudrost u svakom. U svakom govoru, u svakome dijelu. Islamski učenjaci kažu da je mudrost neizbježno svojstvo svakog govora i dijela mu'mina. I Kažu da svaki govor koji je protkra, protkan mudrošću da se zove el qavlu el nafi'a koristan govor. Imamo razne govore. Međutim, koristan govor je onaj govor koji je ispravan i koji je protkan mudrošću. A amelus salih, a dijelo koje je protkano mudrošću, islamski učenjaci ga nazivaju dobro djelo. Što znači da svako dijelo koje nije protkano mudrošću, da nije dobro čovjek može da zna a da ne bude mudar čovjek može da zna da ima informacija ali da ne bude mudar Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala u svojoj knizi Medariju Salikim je definirao mudrost pa kaže mudrost je rad po onome što je naređeno. Na način kako je naređeno u vremenu u kojem je naređeno. Kao primjer, lahak, navodimo čovjeka kog, koga maša i promaši vakat namaza, a on ostane učeći Kur'an. Učenje Kur'ana je jedan od najljepših ibadeta. Da učiš Allahov govor, da pustiš avaz, da zaplaćeš tokom učenja Kur'ana. Međutim, nije nikako mudro, niti ispravno, da učiš Kur'an, a da te podne namaz. Prođi. Što znači da je mudrost, onda kada zauči jezan, da zatvoriš mushaf i da se okreneš namazu. I tako dalje. A kaže... Jedno od ruknova, to jest ruknovi mudrosti, kaže Ibnul Kajim da dalje nastavlja u ovoj definiciji znanje i blagost. Ruknovi mudrosti, to jest onoga što je naređeno. Rek'smo na početku, rad po onome što je naređeno. Onako kako je naređeno u vremenu u kojem je naređeno. I onda kaže Ibnul Kajim, a ruknovi toga da bi bilo ispravno, jeste znanje i blagost. Kaže, ono što ruši mudrost jeste neznanje, bahatost i požurivanje. Tri stvari ruše hikmet, ruše mudrost, kvare, svako dobro djelo, protkano mudrošću, ko ćeš da ga nam udari, onda prilikom toga jedno, od tri stvari ubaciš u to, umiješaš. Neznanje, Prošli put, prošle sedmice smo govorili o tome kada bi čovjek ušao u dijalog sa nekim. Kada razgovara o nečemu sa nekim sa kojim se ne slaže mišljenjem, osobom. Razgovaramo. Ljudi smo različitim str stranama svijeta se odgojili, naučili. Nemamo svi istu rezonansu u glavi. I onda kada razgovaramo, ako razgovaramo neznanjemo. Ako razgova, ne razgovaramo na islamskim principima, ta rasprava ide u Belaj. A ista ta rasprava koja je protkana islamskim principima, znanjem, e, smiranošću, može dovesti do pozitivnih rezultata. Pa smo vidjeli kako imam šaf, ja znam reć, onaj da volim da onaj koji predavno sjedi i nije na moju mišljenju, da je onako. Ako on na haku, ja možda ga prihvatim. Tri stvari ruše hikmet, neznanje, bahatost. Ne znam da se ponaša. Radi dobro djelo. Primjer, navodim poziva na, na dobro ili odvraća od zla. Međutim, prilikom toga ne zna kako se ponašati u tom momentu. Onda tamo negdje možete čuti da je neko, možda je ovo i onako... Frazirano, samo nije živi primjer a možda i živi primjer da je čovjek musliman nije imao znanje međutim, shvatio je da treba da poziva islam čuo je negdje i onda mu je to leglo na srce i kaže ja odo da pozivam islam a nije znao kako da poziva pa onda sreo prvog čovjeka je pita ko si, kaže židov primi islam, kaže neću što da primi, ko su ti da ja prijme? izvadi sablju, kaže primi islam kaže hoću, kako ne znam, samo primi mene ne interesuje Čip. On ne zna ali je jadni ko ne ima iskren nagar da pozove nekoga. Pa onda nije birometodu. Pa ako nećeš milo moćiš silom. I onda kad je ovaj miskin vidio da mu je, da mu se radi o glavi, kaže hoću da primim islam Pa makari pod prisilom. Evo sad šta šta treba nam, ne znam ja. Kaže. Sam primao. Ima tri minuta. Bah dost. I na kraju, požurivanje. Allah, tvorat se nebesa i zemlje. Tvorat svega, svemogući, gordi, onaj koji se iznad Vrša uzvisio, stvara nebesa i zemlju. Šest dana. Fikmet, mudrost. I mi možemo iz toga da izvučemo. Ne može sve za zadabrati, kod nas kod Allah je moglo, kaže kun fe je kun budi ono biva sve u tom trenutku čak ako hoćete da izvu još veću mudrost kada Allah kaže nečemu kun kun fe kun kaže ono je bilo onoga trenutka kada je Allah želio da bude i da Allah ne kaže kun ono bi bilo Allahovim iradetom, njegovom voljom. Kaže kun. Budi. I ono bude ono što je već bilo Allahovim iradetom i njegovom voljom. Allah sve može. Samo nešto hoće i ono biva. Ali stvara nebesa i zemlju u šest dana. Ljudi ponekada žele da se neko promijeni, promijeni, promijeni za jednu minutu za jedan saat biljka obična da bi izrasla trebaju vremena treba nešto da je zalije treba da ima ta ista zemlja u kojoj je posijana kalorija dovoljno da ta biljka izađe na površinu pa da bude vrijeme adekvatno da ono procveta da, da ne bi uginulo da se ne bi biljka smrzla i onda dođeš razgovaraš sa nekim vratem muslimanom i želiš zanoći da ga promijeniš. Pa jednu, dva put popričaš kaže, nema u ovome, hajera. Ovaj se nikad neće promijeniti. Nije istina. Ti uradi sve što je do tebe. Allah daje da ona biljka izraste iz zemlje. Ti si posijao. Onako kako treba da se posije. Pazi, neće svakako, ono, okrenuti. Dala se, ako luk uzmeš za sijanje najmali, pa ga okreneš naopako, Znaš kada će niknuti? Nikada. Jedino da probije drugu stranu zemlje. Luk se mora okrenuti ovako. Tako i ruža i sve, ostale, sve ostalo što viče. Pa i posi, onako kako treba, zagrni, zalij i moli Allaha da nikne. Pa kad budeš radio sa ljudima, pozivao je jedini islam, ako što si ti razumiju vjeru i osjetio slast imana i želiš i drugi da osjete tu slast imana, poziva ih na način kako Allah voli i kako s čime zarobili. En iškur lillah. Allah je dao hikmet, mudrost, lukmanu, koji po većinim fesira nije bio poslanik, niti vjerovijesnik, nego dobri čovjek, mudar. En iškur lillah drva mudrost kojom je Allah podučio Lukmana jeste da bude zahvalan Allahu subhanahu wa taala budi zahvalan oman yashkur fa inma yashkur li da budemo zahvalani zbog svoje koristi oman yashkur ko je zahvalan u Ako se okrene ko uznevjeruje ovo nevjerstvo, u feseri kažu da je kufru njame, nevjerstvo u nimetima, nije nevjerstvo koje izvodi iz Islamu. Fa inna Allahe ganijun hamid, Allah je bogat i hvalen. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَاِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Ako mi budete zahvalni, ja ću vam povećati. Šta ćeš nam povećati, Arabi? Ako budeš zahvalan na djeci, Arabi, hvala ti što se mi dao ovu čeljad. Daći ti još. Gospodaru, hvala na razumijevanju dina i islama. Hvala ti Allahu što sam pročitao ovu Kur'ansku suru i razumio je. Pa će ti Allah povećati razumijevanje Kur'ana. Gospodaru, hvala što si mi olakšao da dođem na namaz u džamiju, pa će ti Allah ulakšati da svaki vakat kaljaš u džamiju. Ti je nam je da Allah ulakšava nekome, a nekome to ne čini. Kada je Muaz ibn Džebel pitao poslanika o islamu, kaže, reci mi o velikim stvarima. Kaže, pitao si o velikim stvarima o Muaze, ali one su lahke onome kom kome Allah dadne da budu lahke. I ne može se svakko odazvati na namaz. Kada mu jezin kaže haja ala sala, haja ala falah, šta je na muslimanu da kaže? La hawla wa la quvata illa bilah. Zašto? Zato što se niko ne može odazvati na namaz. Na pozi mu osim sa Allahom, do, dozvolom i njegovom snagom. La hawla wa la illa bilah. Nema pomjeranja i pokretanja jednog stanja u drugog. Haul, Vala kuvote. Niti ima snage da ja na taj namaz svojim nogama i da se abdestim osim sa Allahom. Zato se kaže la havle, vala kuvote, illa vila. Kao što smo primijetili na početku, dijaloga, to jeste savjetovanja Lukmana vidjet ćemo da se on obraća svome sinu i Lukman reče svome sinu a on mu vaz drži savjetuje ga još jedan hikmet mudrost, mudrost je savjet nije šutnja jeste u pravo vrijeme prava rič da bude Ako ti ne možeš da djeluješ pozitivno, da nađeš onoga ko će djelovati. Na onoga ko treba savjetiti. Ali nikako da se na zlo prešuti. Zašto? Zato jer je Allah subhanahu wa ta'ala prokleo benu israelčane one, one koji nisu vjerovali od njih. Preko Isa a.s. i Davuda a.s. A.s. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم الله يبركلوا بني اسرائيل شانه انيئ koji su od njih usnevjerovali rekao davuda i sa zalika bima asaw kanu yaatadun zato što su oni griješili i u tome su svaku granicu pretirivali zašto se je arabi prokleto kanu la yatalahuna an munkari faalu nisu jedne druge upozoravali na zlo koje su radili. Jarami uradi neki, neki haram, nije problem. Možda ću ja nekoga upozoriti koga ne znam. Međutim, moj bližni Ahbab nešto napravio, prešutim jednom, baš pot vidim ga, spustim pogled. I onda jednom smo, bilo je na predavanju, ja sam baš cijelo možda predavanje posvetio tome, koliko vrsta u tom vremenu kada su bili ashabu sept, subotari, koliko vrsta ih je bilo tada. Bili su vjernici koji su upozoravali njih. Nemojte to činiti. Allah bih me zabranio da bacate mrežu subotu. I oni su njih odračali o zladi. Bili su vjernici koji su klanjali, nisu činili loše djelo. Nisu učestvovali sa njim u bacanju mreža. Međutim, šutili su na onome Ršučiva lisu zlo munkar Allah je kazni ozavidno suni ma koji su bad Samo ispa si oni Wa anjajna al ladhine yanhevna ani suh Kaj je Allah, Kur'an Aspa si samo oni koji su zlo odraca To znači da je sábit Vasani sallallahu alaihi wa sallam Hadisu koji bilaj imam muslim Wa abu ruqay Radiyallahu anhu Kaže se mi'atu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam i je kuul, cool, čuo kada je rekao et dinu nasiha. Vjera je savjet. Vjera, din islami savjet. Zato nikako savjet ne pocenivati. I kada dođe ti muqnin koji ćete te posavjetovati, pa možda ti se i obrazi za tom trenutku jer će ti spomenuti možda tvoj neko loše djel. Znaj da ti je on iskren prijatelj. Samo slobodno povećaj ljubav prema tom čovjeku koji te zagrli i kažete Allahu robe, ne volja ti to i to. to je pravi vjernik koji je smoga snage i volje da ti priđe i da te upozori na ono što će ti šteti na ume i na ono mislim. ja bu ne i enaj tušir kvila. Prvi savjet akida. Nemoj Allahu druga pripisivati, o sin komori. Šta god da se desi, obožavaj samo onoga ko te stvorio. Pogledajte samo koliko je mizerno kada ljudi Allahu, kada ljudi Allahu druga pripisuju. Utramvaj da uđete i da sjedite na praznom mjestu i da nakon što stari deda uđe, ustupite u mjestu. Zamislite da on nakon toga sa okrene drugom čovjeku koji uopšte nije sjedio, koji je stajao, držao se za onu šipku i kaže mu hvala što si mu stupio vjesto. Na što bi to ličilo? Na što bi rekli? Dedo posljednilio. Zaboravio komu je ustupio vjesto. A šta mislite onaj koji nas je stvorio? Koji nam sve daje? Koji nas obskrbljuje? koji nas voli. Bez čije volje, moći, snage ne bi živili ni tretajok. Ok. To je znao naš poslanih, sallallahu, radijos. Pa je onda noću i danju, jutrom, govorio, ja haju, ja, kajom bi rahmetike, estarif. O, vječni i živi, ja Ome rahmetu, preko tvoga rahmeta tražimo tvoju pomoć. Oslih li šan moje chitavo biče učini dobri i ispravi ga da bude kako treba. Wala takilni ala nafsi tarfa 'aini. Inamu dozvoliti da se osloni na svoju dušu koliko je trepta jednu dok. Uчини me da budem od onih koji se oslanjaju samo na tebe. Jer onaj je čovjek koji se oslali na sebe, a ne na Allah, on je prepušten sam sebi. I onda luta dunjalko. I taj nije živ. Koliko je ljudi pod zemljom, oni su živi. Njihove riječi, njihova djela, njihove trajne sadake, njihovo znanje, njihove mudrosti. Koliko je ljudi živi odaju zemljom, oni su da moraju. Inna širke la gulmun avhimu. Kaže, Luqman sinu, širke velka nepravda, sinu. Ovaj Kur'anski ajet je tefsir za Kur'anski ajet u suri, el-an'am kao što je posani, sallallahu alaihi wa sallam, kutumadjika. Kada su ashabi nakon što su čuli Allahove riječi, fa'ajul fariqayni ahaqu bil amni in kuntum ta'lamun, koje dvije skupine, vjernička nevjernička, Koji od te dvije skupine pripada sigurnost, ako znate? Allah odgovara: "Oni koji vjeruju i su imanom s zulum." Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje nisu pomiješali sa vulmom, sa nepravdom, onima je sigurnost i oni su upućeni. Nema pripada svaka sigurnosti, oni su upućeni. Kažu ashabi ja Rasulullah. Allahu poslanici, brinu se svoj vjeru. Ko od nas ne čini nepravdu samo meš Kaže posanik, nije to. Zar niste čuli riječi mudroga Lukmana? Jabu neje la tušrik billa inna širke la vunmun avim. O, sinčiću, nemoj činiti širka Allahu, zaista je širk velika nepravda. Što znači da je usure nam Allah spomenuo širk. Oni koji vjeruju i svoj ima ne pomiješaju sa širkom. Nima pripada sigurnosti. Uzmite još jednu mudrost. Allah nikada neće uništiti jedan narod samo zato što čini širk na ovom je svijetu. Nikada niti jedan narod u istoriji čovečanstva nije uništen zato što je, samo zbog toga što je širka laučen. Pogledajte koliko je Allah milosti pran svojim robojom. Na svudnjemu danu, na ahiretu, širki je najveći grije koji ga Allah ne oprašta. Inna Allahe la jagufiru aji yushrake bih. Allah ne oprašta da mu se širk čini ako dođe neko pred Allaha sa širkom nećemo oprostiti na ovom svijetu se pokaje da dođe pred Allaha ne međutim nikada Allah nije uništio narod zato što su činili širk nego i je uništio onda kada se među njima sa širkom pomiješala druga loša djela gdje nam Allah kaže Oma kan rabbuk liuhlika alqura bizulmin wa ahluha muslihun Allah neće uništiti stitinit jedan narod zbog shirka Svedok taj narod zna za prava ljudi jedi među drugima E onda ćete razumjeti definiciju Šejh ul-Islama Ibn Taymiyyah rahimehullahu ta'ala kada kaže Allah će pomoći pravednog vladara makar kobio na vjernik Koji ne vjeruje nik negolaj koji Allahu širk čini. Pa je su kršćani i židovi, ne onaj mušrici. Pa ako nisu oni mušrici, ko je mušrik? Allahu su sina pripisao. Jedni kažu Isa, drugi kažu Zakarija. Allah je uništavao narode, kao što je svojom narod uništio i zato što su zakidali na kanta. Zato što su ljude presjedali, ili su pre, pre, presjedali na puta im, otimali njihove imetke. Uništio je nuhov narod zbog zuluma koji su uradili, jedni među drugima. Pretirivali su u tome lutov narod zato što su prilazili muškarci jedni drugima. Ali samo zbog širka i Allah, kažne na ovom svijetu, ostavio to za onaj svijet. nakon toga dolaze dva Kur'anska ajeta koja direktno upučuju naredbu Allaha lašanuhu, nama svima da poštujemo svoje roditelje i da im budemo pokorni u svemu osim kada nas pozovu da obožavamo nekoga mimo Allaha tebara kvota zbog čega jedna od mudrosti je nakon što je što su ajeti počeli o savjetu Lukmana svome sinu. Ko je Lukman? Babo, imamo sina i savjetuje ga. Često danas djeca omladina ne prihvataju savjete svojih očeva i svojih maliki. A pa kaže šta on se je naživio kad je došao meca pametovat. Ču ja svoj život da vidim. I onda on ide neutrtim putevima i nepoznatim putevima, a babo mu kaže, sine, nemoj tamo. Babo prošuo i pao. Na glavu se nasadio, nemoj ti za babović. Ako babo nije znao, ti sad zna. Šta. šta on zna, kaže. To je, nažalost, česta pojava u kućama, u kućama naših, naših susjeda, da djeca ne poštuju svoje roditelje da djeca znaju reći ovako svojim rodima. Iako im ne kažu lice vele svojima, kaže babom, vele, sine, moraš, čim ja kući. Tek tad počeva. A on ne zna da vremenom, ako kasni kući, da će kasniti sa lošim društvom. Ne ostaje do 12 na ulici Dobričina. Svaku noć. Dijete, 15 godina, svaku noć do 12 na polju. Boga mi posumljati straže 12. Kaže igram se kako ćeš sa babom stat. Kaže ne klanjao, ne klanjaš, a 15 godina. Čuvajmo svoje djecu. I Allah subhanahu wa ta'ala naredi, وصينا الانسان بوالديه. Allah naredi sinovima i kćerima babu i majku poštuj. I onda Allah subhanahu wa ta'ala Svoje veličanstvo stavlja i nakon toga roditelje da budemo zahvali njemu i roditeljima našim. Nakoliko je mjesto stavio Allah utre. A niškur li walidayka budi zahvala meni i roditeljima svojim. I lejk ilel mısir. Menše sebratit. Wa injahdaka ala an tushrika bi, ako te budu nagovarali da neku a drugu mimo mene obožavaš, felah tu rahmanemoji, le moj sebi pokoriti tu baš sa namjerom da kada budemo razumijevali ove kuranske ajete, da znamo o mladino, o mladino kada te babu posavjetuje, zna kad babo i majka pogriješe u savjetu da su ti želi dobro, nikada tvoj babo i majka neće te nasavjetovati ono što je loše za tebe. Neće imati tu namjeru. Ponekad će možda zbog svog neznanja i zbog neznanja zbog iskvarenih informacija medijski ili ovi ili oni davati ti pogrešne smjernice ponekad međutim nikada tvoj babo i majka neće imati lošu namiru u tome pošto to. i to pa kada te budu sprečavali u nekom mehajru misleći oni da je u tome hajr što te oni sprečavaju nemoj ti za glas na njih prešuti moraš odma babi ubrka. Ja bunya inha entakum isqala habatan min khardan. Onda dolazi terbija Dolazi odgoj da se spozna Allah na vakvim sjelima, na dersovima. Osinko, znaj da kada bi u kosmosu bila trunka jedna mala, pa se sakrila duboko u pečinu u stijenu evfi samavati evfi l'ard ili se sakrla na, na nebeska prostranstva ili duboko u zemlju je tibih Allah Allah će je dovesti ako treba ništa mu nije skrveno šta je želio Lukman ovde svome sinu da kaže Allah je sve mogući Allah sve vidi, sve može ako može da navidjelo izvede trunku, atomu Kako onda ne može nepravdu, korump, korupciju, nasilje, razna zavaravanja, medijska ili slična, sve će to doći na sudnjemu dana. A nevjernici, oni koji loše o Allahu misle, oni sebi umišljaju da Allah ne vidi mnogo onoga što oni rade. Allah i najmanje će doći. Omei ja'man mi thkale, dherrat Pa men je amal misqala dharratin khayran yara, kubude uradio koliko trun dobra videcega, ume ya'mal misqala dharratin sharran yara. Koliko bude, ko bude radio koliko trun zla na sudnjem danu da će biti doneseno pred njega. Zato nemoj se obanjivati, Allahu robe, uradiš sad harami nikad više. Yusufovi sinovi, Yusufova braća šta su rekli kada su namjerili da ga ubiju ili ga u bunar smijesti, spusti šta su rekli nakon toga kaže hajmo ga mi ispustiti u bunar ili ga ubiti nakon toga ćemo se pokajati i postat ćemo dobri Allahovi i Rabovi. samo ta unutrašnja namjera za zlom i nije tom da ćeš se pokajati nakon harama neć dozvolj da se pokaješ Jesu li se pokajali nakon toga? Nisu, vallaha, ispustili su ga u Bunar, nakon što je došla karavana, prodali su ga. Još jedno zlo. Prodali svoga brata, rođenoga, kao roba. I nisu se ni dalje, ni dalje I tek onda, kada su otkrili sve, što, kada im se sve pred očima razotkrilo, kada shvatili koliko je Allah uzvisio Jusufa nakon Bunara da postane glavni u zemlji koja je bila tada centar svega. Svi su morali doći u pohranu, u Egipat. Onda dolaze Jakubu i govori, o, babuka naš, traži oprostna odalaha za nas. Nismijeli tada da dimu ruke. Znali su koliko smo griješili? Bela je godinama. Kale, saufa, estagufiru lekom rabbi. Kaže, Dobiću za vas, kasni znate zbog čega je rekao kasnije. Seufe, na arabskom znači odgotiti što, Ali seufe, stegufer u lakume. Pražio je moment kada se primaju dobe, noći namaz. Pitali su ga podali pa je rekao, praži ću oprosta za Kad ustane im u zadnjoj trećini, kada Allah ne odbija dovolj. Inna Allahe latifun habir. Allah je blag i o svemu obavište. Ja bu neje akimu salata uakmur bil ma'rufi unhanil munker osbil alamasa. Nakon što ga je podučio akidin i što ga je odgojio i podučio da je Allah moćan i da sve zna. Usadio mu imanu njegovo srce kaže mu, obavi namaz. I ovo je još jedna mudrost. Đabati govoriti nekome da obavlja namaz ako on nema čvrstu vjeru Allaha. Ako on nije spoznao svoga gospodara, ti njemu kažeš, hajde u džamiju, kaže zašto, što, što bi ja u džamiju? Hajde mi samo odgovorit. I onda on se pravi filozofo kao izlaže nekakve racionalne dokaze, da se ne mora ići u džamiju. Može se biti musliman, dobar vjernik, samo ako naštri se, čisto srce. Ubijedi ga Allah. Govorimo Allahom poduči ga Allahu, onda će ti biti lako da mu kažeš hajde u džanju. On će sam tražiti. Moj gospodar koji me stvorio, koji mi je dao sve, koji mi prašta stalno i prelazi preko mojih loših dijela, šta trebam da uradim? Šta mi je naredio? Sam će tražiti, ne bojte se. Govorite ljudima Allah. Omilite svoga gospodara koji ljudi Govorite u ljubav. Neka osjeti slat tima Ana. Da kom to kaže obavljaj namaz, wa bil ma'rufi wa nahana al što se objeve namaz. Jo Allahu ne narod da ispunio poziva i drugi. Nemu ostati sam u çarşı da ti valjaš. I onda se fault novo okolo kako sti najbolji. Wa mur bil ma'rufi wa nahana munkar redi dobro, odvrati od zla. وَصْبِرْ عَلَمَا أَصَابَكْ Saburaj i budi strpliv na me što ćete neminovno snaći na putu naređiva na dobro odvraćanom zla. Neminovno. Onaj koji ne može da sabura, neka to ne radi. Čuj, zar i to može. Ebu dhar. hadis je kod Buhari i kod muslima. Kaže, Allah u ponekad oslabim duše ne mogu da radim ono konekada na file svaki dan džuz Kur'ana, zikrim maša Allah, sadake dijeli na, na sve strane, samo hajr nekad dođe mi dan nisam dobar, šta da radim kažem poslanik sallallahu aleyhi wa Ne nemoj ljudima činiti zlo to je jedan veliki ibadet vjerujte veliki i bade, da ne činiš ljudima zlo. Ljudi mirni od tebe. Ništa. Nemoj činiti ljudima zlo. To će biti sadaka od tebe samome sebe. Kako da sadaku dijeliš? Na koji način šutiš? Ljudi mirni od tebe. Tako, Allaho robe, ako ne možeš saburati na ezijetima ljudi, nakon što i pozoveš u Allahov din, na namaz, da postiram, a za počutno. To je normalno. Ljudice suprostavljaju. Ljudska duša ne voli promjene. Ljudska duša ne voli promjene. Meni je ovako lijepo. Pusti me. Spavam do 11. Probudim se. Nisam dobar. Do tri. Onda odem malo na čaršiju, popijem kahu. Oko pet sam već. Dođem sebi, upalim sebi. I onda do jedan. Nije dobar. Na večer. Do I opet legni I sve. On je naviku na tu. Ti njemu dođeš kaša kadaš allah bola da se negdje poslijaci, se naravni sabah ustane, zikri do izlaza sunca. On ako gleda u tebe, šta? I do izlaza sunca. Maša Allah. Znači, on će probati na svaki način da se suprostavi. Iskoristit će oni svoje šeitane i racionalno i nacionalno i sve, sve, sve na nekakve dokaze. Samo da ti kaže nisu pravi. Saburaj na tome, ali u isto vrijeme, u toj duši ima jedan organ koji se mijenja. U arapskom jeziku je nazvan kalib. Kod nas srce, to ču se, srce. Nema neko veliko znači, u arapskom jeziku ima. Kalib je od kalbe i u kalbe. nešto da se preukriči, stavljamo. S to kod uzmeš loptu i ona se, eh, takvo je srce. Ako dijeluješ na njega pozitivno ili negativno, ono prihvata vremeno, mijenja se. Bilo je na toj nekakvim noćnim životima do 5, tako onako do tri, Ti si mu pričao, došla istina iz njegovog srca on plakao, počeo ovako. Op, krenuo se. Ka mašalo došo u džamiju. Kontao sam velova kad da nikad ne ideš Kaže došo ja. To. Samo trebao sabr. In zalika min azm al umur. Kaže Lukman, ovo su تم لي دينك دبري دياله تقول له اش باش قال الله ادم صبرك مراك تصبر ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحان ان الله لا يحب كل مختار فخور Nakon toga, moral. Spoznao si akidu, počeo se raditi ono što Allah voli, moraš se ponašati onako kako Allah voli. Ne možeš se svakako ponašati, onda reći da si dobar musliman. Onda, pogledajte kako Lukman, mudro, kaže volat usajer haddek elin nas. Nemoj okretat, kaže, lice od ljudi svojim. Kad razgovarate s ljudima, Poštuvi ga. Pa kaže, kako ću ga poštovat kad ne govori istinu. Allahu posanih, svala Allah, dočekuje delegacije korejšija koji žele da ga odvrate od Allahove vjere, pa i sa sušama. Sjeduju, oni, oni priča, on gleda mnije. Kad završe, pita Jeste li završili? Jesi. Mogu li ja Ponekad, pogotovo umlađa raja naša, reće, samo što je mu se alan u jedna riječ nije kako treba, odma odmah uleće. Ako želiš da on tebe poštuje, daj ti jednu dozu poštovanja prema njega. Soslušajte. Kaže lupa. Možda si ti jednog dana lupa. Kedhalike kuntum min qavlu, fa Allahu alaikum, fa tebe Kaže Allah, i ste nekad takvi bili pa je Allah svoju milost vama darovalo, fe tebejino objasnite da uđima fina vidim. Sve so, u Kur'anu stoji. Vala temši fil ardi maraha i nemoj kaži nad menom po zemlju hodatom. Neko možda ide u teretanu široko, široko drži ruke. Ako mora, nek drži. Ako ne mora, vrati, spusti. Spusti. Allah ne voli one koji se nadmeću i one koji se hvale pa onda svojim tijelom umjesto da koriste, oni štete počarši idu, zastrašivaju ljude svojim izgledem, svojim hodom hodaj on, ljudi bježe ispred njega, zato što on svojim hodom hoće aludirada, da bi on nekoga sad razbio kad ga neko pogleda Allah ne voli takve od Arabi ibn Qajsa se prenosi da je kada je spomenut Kibur oholost pred poslanikom sallallahu alaihi wasallam upitao Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam ali Allahu poslanit ja volim kad mi se opere moje odjeća da bude bijela dobro ispegla vas da je stoji i volim svoje nove nanule i volim da je moj štab to je uzica koji su on tada Arabi da, da lijepo izgleda, pa se oni znali ukrašavati, ali što vežu, sad ima devetak, znali ukrašava i dan danas to radi. Kaže po pa sanjih sallallahu alaihi sallame, nije to holost. Innam kibru en tesfahel haqqa. Da ne giraš istinu. Dođi ti neko sa istinom, ti biš mi govorit, Uzmi istinu, pa makar bilo od malo u dječaka. Jer istina, istina Ona se ne mijenja. Bila ona od nekog učenjaka koji je kura hafiz, kutobu sitte ili od onog mališana koji će prič kaže babo je sklanio u poodnje, nemoj na Facebooku biti otri. Aj šta ti znaš, ti imaš pol sata do ikim djena. nas i da ljude ponižavaš. E ona je selja, ona je vakav, ona je onakav. Ne mojte Sve što više odgojiš svoju dušu, sve će biti spremnija da se radi s ovom I da budu nad njom proučene riječi -inne. O ti smirana duša. Zašto smirana? U trenutku smrti. Kad smrti dolazi iskušenje, kaburski azab, stisak, mali sudni dan, veliki sudni dan, prvo opuhanje urok, drugo opuhanje. Zbog čega ona mutme inne? زبك توقع <تصفيق> انا سميرنا زاتو شتو سيبريملا زاتا اي داعا فاوند امرتسي كارا دوجوا ازنر تبه كاجوا يا ايه هالنفس المطمئنة اوتي سميرنا دوشا ارجي الى ربك راة سوما جسپدار راضية مرضية زادو فولنا اونسعتمو زادو فولي وَلَا تُصَعِي الْخَبَّكَ الْنَسُ وَلَا تَرْشِفْلَا وَاقْصِد في مَشيك وَاغْضُدْ مِن صَوْتِكَ razmjerno hodaj, to je ono malo priješma reći. Uavdud min sautik, kaže, spusti svoj glas. moraš ga lamiti svim glasom živlom, da se svem palim. Inna ankara as aswati na sautu l'hamir, najgori glas je od magarca, kad on riči. Fa'ala nema i plavovi. Po Egiptu, na svakom čošku, kada prođe pored tebe, a ne primijetiš, kad rikne, moraš se prepasti, nema drugih. Kad ti rikni za leđa, ti ne primijetiš da je magarac bio. Inna ankar al aswati la sawtu al hamir, najgori glas rikanje, rikanje magarca. Jo da ti živiš u svem tome, pokoravaš se a malo, pozivaš a dobro odračaš u zlo. Međutim, nije to dan, dva. Ono, ko pred ispit, ja dva dana neću spavat, pit ću da daj, želim, nali još jedno ovo, ono, da stisnem, za položim ispit i onda ću sedam dana odmorat. Islam je za cijeli život. Tada si imaš 20 godina, Allah te počasti sa 80. Koliko još moraš ovako da dobar budeš? Još 60 godina. Pa onda s Allahu radiš. Mi je to dani godine. Pa ti neka dođe i kažeš. Nego mi Onda ima i belaja. Pazite. Koliko god da se odgojiš i da svoje ruke sklopiš u džepove, da ljude ne zijetiš, ljud će tebe zijetiti. Najbolje Allahovo stvorenje nije ostalo, a da ga ljudi nisu zijetili. Pa ga onaj beduin ufati za kran, povuče ga, pa se pozna na vratu. Salallaho, pa mu priđe i čovjek kaže, budi pravedan. Ima i takvi. To su ni beduin, kvatro beduine, Sve četiri vuče <laughs> Kaže je poslaniku, sallallahu alaihi salim, budi pravedan. Udubi I od njega je sva fitna nastava u nakon toga. Nemojte misliti da ćete biti ostane na miru. Međutim, kada vam to dođe, ajet koji dolazi nakon toga, da ti, inša Allah, lijek. Upućujete lijek čega da se sjetiš i prisjetiš pa da ti lakše bude. Alm trao an Allah sakhara lakum ma fi s-samawati wa ma fi l-ardh. Zar ne vidite da vam je Allah podredio sve što rena gosovi. Wa asbagha alaykum ni'mahuhu zahiratan wa batina. pružio svoje blagodati ono što vidite i ne vidite. Allahu robe. Uzete ti jedno, davate ti hiljade. Pa ti dat fi. Razum. Dovoljan jedini islam da ti se dadne kao poklon u mes svijetu da bude zahvala dok kraj života. Kaže, imam golfa dvojku, komšo nikad u džamiju nije ušao, audija u dija na ovog voza. A bibi, imaš vjeru, nemoj, to, nemoj sebi dozvoliti, niti svojoj duši, da ona unutra pravi kakve probleme imanske, zato što ti nemaš ono što ima tvoj komšija koji nikada Allah nije na srži A Allahom posaniku sallallahu alaihi wasallam jedno vrijeme nije dolazlo objava i onda su neki od mušrika meke rekli napustio ga i negov šaita misleće on Džibriila alaihi salatu wasallam napustio ga je ne dolazimo više objava šta će sad pa je Allahom posaniku sallallahu alaihi wasallam zbog toga se rastužio nije mu bilo lahko ljudi već pričaju po meke A, nema nove objavi, Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje da ga ohrabri, da ga učvrsti. A znamo svi da Kur'an nije ibret u Kur'anu zbog čega je objavljen. Nego je ibret u Kur'anu opće razumijevanje to Kur'anskog ajeta. Pa kada je Allah objavio poslaniku s.a.v. sura al-duha, treba da bude i primjer inama postrik, idhaz učvrstina pravomu. Bisa Allah kaj je, Bismillah, Rahman, Rahman. Wa dhuha, tako mizore. Wa lejli idha sege, inoč kadhaz smrk nesem. Naa wada'ke, Rabbuke, oma qala. Nijeta tvoj, gospodar, rabbu sti. Nijeta. Svedok ti dolaziš u Jami, svedok znaš za Kur'an, svedok zikri svoj gospodar, zna i dat on voli tako više je sve dok dolaziš na islamska predavanja i slušaš o Allahu i milo zbog toga, znaj da te Allah voli. Nije te napustio. To je dokaz. To je dokaz da te nije napustio. Ahiret je boli za tebe. Pa imaš belaje, imaš problema. Malo prije smo rekli. Ahiret je boli zate. I to je ta kuća u kojoj se ostaje. Na ovo se ne ostaje, Boga. Bill Gates i svi milijarderi ovog dunjaluka moraju ga naposliti. Kada bi uložili sve milijarde i sve što je na nebesima na, na zemlji. Da odgode jednu sekundu svoga eđela. Neće mi još. Nikada. I, čega, I kako onda sebi dočarati tu ljepotu Allahovog nja'meta? Sjeti se kakav si bio i kakvom si belaju bio. I šta si sada? Enam jeđidike jetimem fra'ava. Allah ga posjeća, poslanika sallalama. Zar nisi bio jetim, pa smo te mi priglili, sebi te približili. Zar nisi bio jetim, pa si poslanicu dobio. Pa te Allah probrao nad svim ostalim stvorenjima. Allahu, roba, bio si malo. Bio si mlad, nisi znao ništa u islamu. Nisi imao znanja. Lutao si po ulicama. Pa te Allah dobro. putiot put od bud zahvala. Po očetu da je zalem fehda bi usid na strampotice pa te Allah uputio. Po očetu da je ailan fa agna bi usisi roma pa te Allah obogati. Iznaiz Allahu e milosti za njegove blagodati. Po amma bi nemati rabbika fi hadis nakrayu sura dolazi Allahu blagodatima fi pričaj. zašto? Jer kada budeš govorio Allahu blagodatima, onda ćeš osjetiti slas ni Fazekr in fazekr in faat zikra. A u drugom ajetu fazekr fa in zikra Ima stvari koje stri ne čuje. Dost. Ovih večeras. Međutim, insta sam sebi posvećao kako se poseti Allahu i zahvaljati. Dadnemo snagu i energije, kao što vaš mobitel traži punjač, tako i tva duša traži punjač. عنين بنيني إيمان والله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم لك هو ملي ملاد وبرستي من وما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله سلام